Capitolul 4. 1. Adunarea, paranteză, Biserica. Comunitatea înființată de Sfinții Apostoli se numește încă de la început, de obicei, Eclesia sau Eclesia lui Dumnezeu, Eclesia lui Hristos Sfântul Apostol Pavel o numește figurat Israelul lui Dumnezeu, Galateni 6 cu 16. Iar sensul de. Asociație de frăție, paranteză, Istoria Bisericii Universale, vol. 1, pagina 45, București, 1956. Toată comunitatea era ca o familie, se aduna la o masă comună, spune Tertulian, paranteză, Farrar, primele zile ale creștinismului, volumul 1, pagina 177. Ecclesia, paranteză în limba greacă, cea chemată afară. Kiriaka Eclesia, Eclesia Domnului În limba germană a rămas Chiriaca, paranteza Domnului, care s-a transformat în Chirche, biserică, în engleză Church Cuvântul biserică în original, adică în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament Este redat prin Eclesia, care are înțelesul de adunare, paranteză cu acest înțeles este tradus în toate limbile. Prefixul capa, ec ek, înseamnă din, iar kaleo, cu capa înseamnă a chema, deci chemat din. Cuvântul Eclesia la început nu a fost sacru, paranteză sfânt, ci profan, paranteză din lume. O adunare obștească convocată pentru rezolvarea anumitor probleme publice se numea Eclesia. Anumiți cetățeni, paranteză delegați, care erau chemați din rândurile populației pentru o ședință oarecare, formau o eclesia. Domnul Iisus se folosește de acest cuvânt pentru a numi pe cei chemați și aleși de el, în vederea scopului înalt, de a sluji la mântuirea omenirii. Matei 16,18 în Noul Testament, deci, cuvântul lui Eclesia îi se atribuie un înțeles sacru, paranteză sfânt. Biserica, paranteză Eclesia, din scrierile apostolilor, este, deci, mulțimea chemată, scoasă din lume pentru un anumit scop. Toți cei care, prin credință și pocăință, s-au predat Domnului Isus, au devenit mădulare în trupul său, el fiind capul. Mântuitorul a făcut chemare, iar cei care au ascultat-o au ieșit din lume. Deci, la temelia acestei vieți noi este chemarea Mântuitorului. În mijlocul acestei adunări, Eclesia Domnului, domnește Duhul Sfânt, care lucrează la desăvârșirea celor chemați. Chemarea bisericii este chemare cerească, evrei 3 cu 1, pentru împlinirea unui scop ceresc pe pământ. În această lumină trebuie să privim diferitele nume pe care le are Noul Testament, comunitatea, paranteză, adunarea Eclesia, Domnului Hristos. Turma mică, Luca 12,32, Ioan 10:15. Ogorul lui Dumnezeu 1, Corinten 3,9 Clădirea lui Dumnezeu 1, Corinten 3,9 Templul lui Dumnezeu 1, Corinten 3,16 Poporul lui Dumnezeu, 1 Petru 2 cu 9, Tit 2 cu 14. Preoție Sfântă, Împărătească, 1 Petru 2 cu 5 și 9. sa, Apocalipsa 19 cu 7. Trupul lui Hristos, 1 Corinten 12, 27, Efeseni 4 cu 15. Ultimul nume amintit aici arată cel mai desăvârșit unitatea dintre Mântuitorul Hristos, care este capul și credincioșii lui care sunt trupul arată unitatea dintre ei ca mădulare în trup cum sunt mădularele într-un trup fizic trupul lui Hristos nu este o organizație religioasă din multele organizații religioase de pe pământ nu este un cult religios din multele culte cunoscute în lume ci el este un organism viu în care curge viața lui Hristos capul El este necunoscut în lume Cum necunoscut a fost mântuitorul său 1 Ioan 3,1 Trupul lui Hristos este alcătuit numai din oameni născuți din nou Care au primit fiecare conștient pe Domnul Iisus ca mântuitor personal Prin credință și pocăință Și care au fost pecetluiți și umpluți cu Duhul Sfânt Efesenii 1,13-14 Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi Ioan 14 cu 16-17 Trupul lui Hristos este sfânt, adică neamestecat cu lumea și țelul ei Nimic pe pământ afară de trupul lui Hristos nu mai este sfânt Nimeni nu poate cunoaște trupul lui Hristos pe pământ Fără de cei care fac parte din el prin trupul său lucrează Domnul Hristos pe pământ, prin el Dumnezeu este proslăvit. Efeseni 1 cu 12, 3 cu Prima comunitate creștină era astfel formată, se trăia o viață nouă, stăruind în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostol 2 cu 42 acești primi creștini continuă să meargă la templu pentru rugăciune, dar constituiau o comunitate proprie, cu cult special, paranteză frângerea pâinii, în case particulare și cu un nou mod de viață. Paranteză, Istoria Bisericii Universale, vol. 1, pagina 32, București, 1956. În viacul apostolic, cultul divin consta din rugăciuni, citiri biblice și cântări religioase. Comunitatea sau părtășia în adunare se păstra numai printr-o viață curată și sfântă. Cine păcătuia era exclus din adunare. El nu putea face parte din trupul lui Hristos. Ciprian spunea Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci Dumnezeul viilor. De aceea, cei căzuți care trăiesc în păcat să nu îndrăsnească să se considere drept biserică. Încheia citatul. Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1, pagina 172. Tot Ciprian spune mai departe, definiția adevăratei biserice a lui Hristos trebuie totdeauna să depindă nu de unitatea văzută, nu de vreo armonie a episcopilor sau de majoritatea numerică a celora care coincid în anumite păreri, ci de însușirea adevărului. Unde-i Hristos, acolo e biserica. Unde-i Hristos, acolo e adevărul esențial. Cine are de tată pe Dumnezeu, are ca mamă biserica. Încheia citatul, Farar, viața și opera sfinților părinți. Irineu și el spune la fel. Unde-i biserica, paranteza adunarea, acolo e Duhul Sfânt și unde e Duhul Sfânt, acolo e Biserica. Paranteză Farar, viața și opera Sfinților Părinți. Clement Alexandrinul, învățător creștin care a trăit între anii 150-215, vorbind despre adevărata biserică și despre ereziile care s-au ivit în scurgerea vremii, scrie Aceste erezii care au venit cu inovații și falsificări au apărut mai târziu și sunt mai noi, decât biserica noastră, care este cea mai veche și cea mai adevărată. Există o singură biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care, potrivit planului lui Dumnezeu, sunt adunați drepții. Pentru că este un singur Dumnezeu și un singur Domn, de aceea se cuvine laudă bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea una este moștenitoarea celui care prin fire este unul și pe această biserică se silesc ziile s-o împartă în multe biserici. Spune deci că numai biserica veche și universală este una și în ce privește ființa ei și în ce privește începutul ei și în ce privește superioritatea ei. Biserica, deci, care și are temeiul în testamentele ei proprii, dar mai bine spus într-un singur testament care străbate diferite timpuri, adună prin voința unui singur Dumnezeu prin un singur Domn la unitatea unei singure credințe Efeseni 4 cu 13 pe cei ce de pe acum rânduiți pe cei pe care Dumnezeu mai dinainte a hotărât că vor fi drepți, pentru că i-a cunoscut înainte de întemeierea lumii dar și superioritatea bisericii, ca și începutul temerii ei, sunt ceva unic. Biserica depășește pe toate celelalte și nu este nimic asemenea ei egal cu ea. Paranteză, stromata a 7 capitolul 17, 106, 2 la 6. Clement Alexandrinul precizează. Altarul este adunarea celor care se dedau la rugăciune, paranteză farar, viața și opera sfinților părinți, indiferent de locul unde s-ar afla, case, câmp, pădure sau pivniță, unde sunt doi sau trei adunați în, paranteză, pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei 18 cu 20 Despre biserică puncte de vedere ale bisericii ortodoxe, ale unor teologi ortodoxi, scriitori bisericești, sfinți părinți, precum și alte categorii de gânditori. Biserica ortodoxă despre sine Biserica ortodoxă este continuatoarea în istoria bisericii celei una și neîmpărțită. De aceea credem că ea rămâne nivelul și măsura doctrinară, cultică și canonică, a pătrunderii și a celelalte celeilalte lumi creștine în trupul mistic al Domnului. În istorie, ortodoxia rămâne calea unității ultime și definitive, fiindcă ea a păstrat adevărul bisericii celei una și neîmpărțită. Paranteză, Ortodoxia 1982, pagina 355-357 Biserica ortodoxă învață o religie, ca să trăiască, trebuie să-și găsească formele în care să se îmbrace. Cele mai proprii formele creează cultul. Paranteză, Petre Vintilescu, teolog ortodox, econom, preot și profesor, liturghierul explicat, pagina 56, editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă română, București, 1972. Tot Petre Vintilescu scrie... Cultul în Biserica Ortodoxă este unul din factorii justificării, paranteză îndreptățirii, mântuirii sau sfințirii. La protestanți însă, justificarea, paranteză îndreptățirea, este în ultima analiză un act exclusiv al Harului dumnezeesc, căci deși după teoria lor omul se mântuiește numai prin credință, totuși credința este în sistemul protestant un fruct numai al Harului Dumnezeesc fără să formeze vreun merit din partea omului. Credința este, după ei, un simplu instrument receptiv al mântuirii prin Harul dumnezeesc. Paranteză, cultul și ereziile, pagina 82-83, încheia citatul, din Petre Vintilescu. Viața liturgică și sacramentală a Bisericii Ortodoxe Răsăritene nu se poate concepe fără cruce și icoană. Fără cruce nu există sfinte taine, nu există viață liturgică și nu există mântuire. La administrarea tainei sfântului botez, preotul suflă de trei ori în chipul crucii pe fața catehumenului, paranteză pruncului, și îl însemnează cu semnul sfintei cruci, rostind rugăciunea să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Încheia citatul. Sfânta biserică este casa lui Dumnezeu, locaș de închinare și loc de dobândire a mântuirii. Sub volta ei, credinciosul se află la ospățul împărăției, în camera de a Tatălui Ceresc. Îndepărtarea de altar aduce cu sine pierderea tuturor bunurilor duhovnicești pe care ni le conferă Hristos. În orice locaș de închinare se află Iisus Hristos. De fapt, cer înseamnă biserică căci aflându-se în biserică, creștinii se găsesc în cer. Încheia citatul, paranteză, Ortodoxia numărul 3 pe rom, 1982, pagina 423, 24 și 30. Rămânând și întărindu-ne mereu ca fi ai Sfintei Mame Biserica Ortodoxă, vom avea pe Dumnezeu ca tată și vom primi cu adevărat titlul nobil de creștin drept măritor căci numai biserica noastră oferă posibilitatea de a trăi prin Duhul Sfânt în Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Paranteză, Îndrumătorul Bisericesc Cluj, 1981, pagina 104. Preot profesor dr. N. Braniște scrie Între izvoarele indirecte ale liturgicii se numără Sfânta Scriptură, Începând cu Vechiul Testament, paranteză deosebi cărțile Levitic, Numeri și Psaltirea, în care găsim descrise instituțiile de cult ale legii vechi, dintre care unele s-au păstrat și în cultul creștin, paranteză, Liturgica Generală, București 1981, pagina 19, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. În primele trei veacuri ale erei creștine, nu avem nicio expunere sistematică asupra cultului și nicio scriere care se ocupe în mod special cu probleme de ordin liturgic. Paranteză, Liturgica Generală, București, 1981 Primele scrieri din literatura creștină cu scop și conținut pur liturgic apar abia către sfârșitul secolului al IV-lea. Liturgica Generală, București, 1981 Ce este cultul? Cuvântul cult este de origine latină și derivă de la cultum, sus, supinul verbului coloere, care înseamnă a cultiva, a îngriji, a adora. Liturgica Generală București, 1981 Cultul fiecarei religii și al fiecarei confesiuni poartă pecetea doctrinei religioase care stă la temelia lui. Liturgica Generală București, 1981 Marile ramuri istorice ale creștinismului, paranteză, ortodoxia, romano-catolicismul și protestantismul de diferite nuanțe, se deosebesc între ele nu numai prin învățătura de credință sau doctrinară și prin organizarea lor, ci și prin cult care are forme deosebite de la una la alta și care poartă deci ele pe cetea confesională, liturgica generală Bucurește 1981. Cultul bisericii ortodoxe constituie o parte sau o formă importantă a sfintei tradiții. El este elementul cel mai reprezentativ și definitoriu al unei religii sau confesiuni. În ortodoxie, practica bisericii, liturgia și viața ei mistică sunt izvoare fundamentale ale adevărului. Liturgica generală București 1981 Încheia citatele din Braniște Preot Profes Grigorie Marcu În forma actuală, cultul bisericii noastre s-a închegat spre sfârșitul secolului al XI-lea. Studii teologice, 1971, Cuvântul lui Dumnezeu în viața bisericii. Biserica ortodoxă este socotită ca biserica românilor, iată ce zice un teolog ortodox. Vrem să-l cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, cine ne poate arăta mai bine calea care duce la el decât biserica strămoșească. De aproape 2000 de ani i-a arătat moșilor și strămoșilor noștri această cale. Telegraful român, 1983 Preot Vasile Mihoc Mărturii biblice Tot un ierarh ortodox, mitropolitul Nicolae Bălan, scria Ortodoxia, paranteză biserica ortodoxă, nu este numai una dintre confesiunile creștine, ci este adevărata biserica lui Hristos, cu depozitul doctrinei și al mișloacelor de mântuire cei s-au încredințat. Paranteză, prefața la Ortodoxia de Sergiu Bulgacov, Sibiu 1933, tipografia arhidiecezeană. La fel scrie și Sergiu Bulgacov. Ortodoxia este Biserica lui Hristos pe Pământ. Paranteză, Ortodoxia, pagina 1, Sibiu 1933. Fiecare cult creștin pretinde acest lucru, care este adevărul, Sergiu Bulgakov mai scrie. Biserica universală nu este limitată la neamul omenesc. Adunarea îngerilor face parte din ea de o potrivă. Ortodoxia, Sibiu, 1933. După această părere ar însemna că îngerii sunt zidiți pe apostolul Petru, căș Domnul Iisus a spus tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea, Matei 16-18. Deci, Biserica a început cu Petru, ce erau îngerii înainte de pogoirea Duhului Sfânt, iar în FSN 3 cu 10 scrie: Pentru ca, domni... Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin Biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Profesor Constantin Pavel crede că biserica e alcătuită din îngeri și sfinți. Ortodoxia, decembrie 1963, opera mântuitoare. E o părere îndrăsneață, o călcare flagrantă a învățăturii cuvântului lui Dumnezeu, care spune că el și-a curățit biserica, FSN 5 cu 26, îngerii sunt curați. Cine citește cele amintite mai sus și altele asemănătoare din învățătura bisericii ortodoxe și le pune alături de Noul Testament, își dă seama limpede cât este de mare abaterea de la învățătura apostolilor. Însăși noțiunea de biserică este acoperită, așa cum s-a spus mai sus, prin locașurile zidite pentru slujbele cultului ortodox, paranteză și alte culte.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 Gândirea vechilor scritori creștini despre biserică se deosebește mult față de gândirea bisericii ortodoxe de astăzi. Clement Alexandrinul Eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleși. Adunarea celor aleși este un templu pentru că primește în el măreața vrednicia lui Dumnezeu. În biserică este consacrată o ființă vrednică de mult preț. Este consacrată celui care este vrednic de totul. Stromata 7.5.29.4 Sfântul Maxim Mărturisitorul înțelege prin cuvântul biserică nu numai totalitatea sufletelor credincioase, ci și că fiecare suflet în parte este o biserică. Filocalia 3, pagina 413 Tertulia numește biserica plinătatea harului, neavând nici pată, nici zbărcitură, curată și neintinată indestructibilă și eternă, despre proscrierea ereticilor 20. Tertulian Suntem un singur trup prin credința comună, prin unitatea disciplinei și prin legătura speranței. Mergem strânși în grup și adunați ca la luptă ca să asaltăm pe Dumnezeu cu rugăciuni. Acest atac este totuși plăcutului Dumnezeu. Ne adunăm la oaltă să ne reamintim de scrierile sfinte, paranteză învățătura apostolilor, când vreo nevoie a timpurilor de față ne silește, aici să prevedem cele ce au să vină, căci înțelegem timpul de față după cele ce au fost prezise. Oricum ar fi, noi ne hrănim credința cu aceste vorbe sfinte, prin ele ne înălțăm speranța, prin ele ne întărim încrederea și... Întipărindu-ne în minte învățăturile, ne întărim totodată credința. Totodată prin ele ne vin îndemnuri, mostrări și corectări în numele Lui Dumnezeu. Și judecățile noastre au mare autoritate, fiindcă suntem încredințați de prezența Lui Dumnezeu printre noi. Prezidează oameni mai în vârstă, încercați, care și-au dobândit cinstea aceasta, nu cu plată, ci prin merite mărturisite, că și niciun lucru al Lui Dumnezeu nu se câștigă cu bani. Numele de frați pe care ni-l ni dăm îi înfurie, paranteză, pe păgâni Frați se socotesc aceia care au recunoscut un singur tată pe Dumnezeu Care s-au adăpat de la un singur spirit al Sfințeniei Noi care suntem un singur suflet și o singură inimă De ce ne-am teme să folosim lucrurile în comun? Toate sunt comune la noi în afară de soții Apologeticul 39, 1 la 5, 8, 9 și 11. Sfântul Macarie. Expresia biserică se întrebunțează atât la cei mulți cât și la un singur suflet, căci tocmai sufletul adună în sine toate gândurile și devine o biserică a lui Dumnezeu. Omilia 12 cu 15, pagina 76. Sfântul Irineu numește O singură casă, un singur suflet. O singură inimă, o singură gură în propovăduirea credinței Contra ereziilor, migne pe G, T, 7, coloana 552 Fer Augustin o numește O singură biserică în care lucrează Sfântul Duh, așa cum lucrează sufletul într-un trup Migne T, 38, coloana 1231 Cuvântări 267 cu 4 Și tot Fer Augustin mai zice Biserica este poporul credincioșilor răspândit pe întreg pământul Belarmin, un teolog catolic, a completat această clară definiție încurcând-o Participarea la aceeași, aceleași sacramente sub autoritatea păstorilor legitimi Și special cu cea a pontifului roman, paranteză papa Vicarul lui Isus Hristos pe Pământ, paranteză Ortodoxia 1963, decembrie, pagina 327. Sfântul Grigorie de Nisa scrie că întemeirea bisericii e creațiunea lumii din nou. În ea, după cuvântul prorocului, se creează cerul nou, paranteză Isaia 65 17, care este tăria credinței în Hristos, precum zice Pavel, Paranteza 1 Timotei 3 cu 15 Se întemeiază un pământ nou care soarbe ploaia ce vine asupra lui. Se plăsmuiește un alt om care se înnoiește prin nașterea de sus după chipul celui ce l-a zidit pe el. Se ivește altă fire a luminătorilor despre care zice Voi sunteți lumina lumii Matei 5 cu 14 și în care străluciți ca niște lumini în lume Filipen 2 cu 15 și stele multe care răsar pe firmamentul credinței Și aceasta nu e de mirare că sunt mulțimi de stele în această lume nouă Nenumărate și numite de Dumnezeu Ale căror nume spune făcătorul acestor stele Au fost scrise în ceruri Luca 10 cu 20 Paranteză tâlcuire la cântarea cântărilor Romilia 13 pagina 292 Sfântul Grigorie de vorbind despre cortul întâlnirii din vechiul legământ, îl ia ca simbol al bisericii, paranteză comunitatea lui Hristos, și al alcătuirii omului. El zice, dar puterea cuprinzătoare a făpturilor în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii, cortul de obște al tuturor care cuprinde în el toate, se numește cort în înțelesul cel mai propriu, însă e de trebuință ca să se potrivească cu numele și vederea lui, în care dintre cele văzute ne ridică la contemplarea vreunui înțeles vrednic de Dumnezeu. Deoarece Marele Apostol înțelege prin catapeteasma, perdeaua, cortului de jos, trupul, evrei 10 cu 19 la 20, iar aceasta socotesc o face din pricina felurimii lui, Bine ar fi ca, ținând seama de tâlcuirea făcută de el unei părți, să potrivim toată înțelegerea cortului tâlcuirii date de el acestei părți. Paranteză, Părinți și scriitori bisericești, vol. 29, pagina 79, Viața lui Moise. Deci, nu-i vorba despre un locaș de zid în care se adună creștinii. Așa ceva nu se întâlnește pe paginile Noului Testament. Bosuet spune foarte limpede, Biserica este Isus Hristos răspândit și împărtășit. Încheia citatul. Sfântul Grigorie de Nisa vorbește în mai multe locuri despre templul lui Solomon sau cortul de pe Sinai, ca fiind simbolul bisericii, paranteză, comunității vii a lui Hristos și nici de cum simbolul unei clădiri. Paranteză, comentariul la cântarea cântărilor, omilia 7, pagina 203. Nu trebuie confundat cortul întâlnirii, care era unul pentru tot poporul evreu, cu sinagogile de mai târziu. Acestea, din urmă, sunt mai degrabă un simbol al cultelor din creștinism. Putem adăuga aici și remarca teologului protestant Rudolf Sone. Două elemente și-au dat concursul la instituționalizarea bisericii, sacramentul și funcția sacerdotală. Cina devine centrul mântuirii. Din cina comunității, cum era la început, ea devine un lucru împărțit de preoți Paranteză, Ortodoxia 1978, numărul 1-2, pagina 89 Emil Brunner, tot teolog protestant, scrie După Noul Testament, biserica nu este o instituție, ci o fraternitate în Duhul Ea este o comunitate de persoane și nimic altceva Bisericile, în ghilimele istorice, sunt realități foarte diferite de Eclesia Scripturii, încheia o din Ortodoxia 1978, 1 și 2, pagina 89. Biserica nu avea altă hrană decât învățătura apostolilor. Prin această hrană trăia, creștea și se bucura. Comparativ, redăm ce spune un teolog ortodox vorbind despre biserică. Noi care facem parte din Biserica Sfinților Părinți în ghilimele uităm prea adesea cuvântul cald și ziditor ce cu dragoste și cu credință neegalată ne-au lăsat și ne-au tălmăcit cuvintele vieții de vece în ghilimele Mitropolia Ardea lui numărul 2, 1986, pagina 285 Deci nu mai este vorba de Biserica Domnului Isus Hristos la care au zidit Sfinții Apostoli ci de Biserica Sfinților Părinți, în ghilimele, care nu seamănă cu ceea ce a fost la început. Biserica Ortodoxă este Biserica Zidită de Sfinții Părinți, în ghilimele. Dacă e să facem o asemănare, Biserica Ortodoxă este tot atât de biblică, paranteză nou-testamentală, cum limba română este latină. Fondul este latin, dar în rest este o alcătuire nouă. Un latin, paranteză roman de demult, dacă ar ar asculta, n-ar înțelege prea mult din limba română de azi. Tot așa, un creștin din primele trei secole, dacă ar învia și ar fi adus într-o catedrală ortodoxă, și-ar asista la o slujbă, sau la un botez de copii, sau la o mormântare, etc., etc., ar rămâne încremenit. Față de învățătura apostolilor, totul i s-ar părea străin ca dintr-o altă lume. Credința ortodoxă creștină afirmă existența unei singure biserici, cea ortodoxă, cu o credință, o ierarhie și cele șapte taine. Ortodoxia 1982, numărul 3 Iată ce spun reprezentanții cultului ortodox, întruniți la o conferință pan-ortodoxă din luna noiembrie 1986, ținută la Geneva. Numai biserica ortodoxă poate fi numită biserică. Telegraful român numărul 1.2.1987, pagina 2 Pregătirea Sfântului și Marelui Sinod Ortodox Sfântul Grigorie de Nisa Cel ce privește spre biserică, paranteză, spre comunitatea vie Privește spre Hristos, care se zidește pe sine însuși Prin adăugirea celor ce se mântuiesc Cântarea cântărilor, omilia 13, pagina 291 nu este vorba, deci, de o clădire de zid. Toate adunările creștine, paranteză bisericile arătate în Noul Testament, au avut, fiecare în parte, o legătură directă cu Domnul Isus, fiecare fiind răspunzătoare față de El, Apocalipsa 2,5. Nimic în Sfânta Scriptură nu ne arată că vreo biserică ar fi sub tutela alteia sau că ar putea să existe o federație a tuturor bisericilor. Ele sunt totuși unite între ele printr-o împărtășire intimă și personală. Faptele Apostolilor 15 cu 36 Cartea Faptele Apostolilor cuprinde anumite evenimente ale istoriei bisericilor apostolice, alese în așa fel ca să poată furniza modele permanente. Orice abatere are urmări grele și orice trezire, orice nou avânt, a avut ca rezultat întoarcerea la modelul și principiile cuprinse în Sfintele Scripturi. Biserica în călătoria ei pe pământ a avut și are o singură călăuză sigură și îndestulătoare, Sfânta Scriptură, cuvântul scris al lui Dumnezeu, care îi va ajunge până la răpirea ei în văzduh la venirea Domnului Isus. Ia, paranteză biserica, Întrecerea ei prin lume nu devine niciodată o instituție pământească. Ea este aici jos un martor și o binecuvântare. Însă lumea care a răstignit pe Domnul Hristos nu se schimbă și pentru că ucenicul este mulțumit să fie ca învățătorul său, călătorii se îndeamnă unii pe alții cu aceste cuvinte. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim o cara lui, căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Evrei 13 cu 13-14 Încă un lucru, biserica fiind trupul lui Hristos, așa cum s-a spus mai sus, este una. Chiar dacă între credincioși mai sunt unele păreri în anumite privințe, paranteză, datorită diferențelor de vârstă duhovnicească, unii sunt copii, Dumnezeu veghează ca să se ajungă la unirea credinței, paranteza cunoștinței, la starea de om mare, prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin slujitorii săi care au primit daruri duhovnicești în vederea acestei slujbe. Veze FSN 4, 11 la 16. Citește cu atenție. Marc Antonie scrie: Biserica este familia duhovnicească a celor ce îl iubesc pe Hristos și îl urmează în toate zilele. Preotul Ionescu, biserica este apostolică prin moștenirea credinței învățăturii și a harului de la apostoli, ca cei din tâi care le-au primit de la Hristos prin Duhul Sfânt. Încheia citatul din preot Ionescu, Telegraful Român, 1991. Așa stau lucrurile. Acesta e adevărul. Tot ce nu se potrivește cu învățătura apostolilor arătată în Noul Testament și se află în practica unor culte din creștinism, este neghina asemănată de diavolul prin grâul de pe ogorul Evangheliei. Să rămânem la ceea ce au spus apostolii, căci numai așa putem fi mântuiți. Roman 16 cu 17-18 Petru Rezuș Noi suntem locașuri pe măsura cuprinderii în dragoste a tuturor semenilor noștri, deci trebuie să încercăm fiecare dintre noi să devenim lăcașuri cât mai încăpătoare. Pentru unitatea de viață și de destin, pentru comunitatea religioasă integrală, fără discriminări și segregări, credincioșii din lumea întreagă trebuie să renunțe la individual și singular, la deosebiri secundare și inovații. Încheia citatul din Ortodoxia, numărul 3.4 din 1963. Petru Rezuș. Creștinii pot deveni una numai dacă se ridică până la unirea trinitară divină care a fost redată de Domnul nostru Isus Hristos prin cuvintele. Ca toți să fie una după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, ca și ei să fie întru noi. Ioan 17 cu 21 și Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine și eu întru voi. Ioan 17 cu 23 Citat din Ortodoxia numărul 3.4.1963 Hristu Andruțos spune Totalitatea nevăzută a credincioșilor care sunt uniți cu Domnul și sunt cunoscuți numai de El nu poate să se numească biserică în sensul propriu al cuvântului, fiindcă acești membri sfinți sunt într-adevăr Uniți cu Domnul din punct de vedere interior, dar cu certitudine ei nu se recunosc unii pe alții ca mădulare vie ale lui, în timp ce biserica, în sensul ei real, este unirea membrilor într-un tot organic și recunoașterea pozitivă a lor ca atare. Încheia citatul din Simbolica, pagina 71. Ce încurcătură! Dacă cei sfinți, cei uniți cu Domnul în interior, nu sunt numiți biserică, paranteză mădulare ale bisericii, atunci care este condiția de a face parte din biserică? Numai participarea la viața unui cult existent? În primul rând, ce se înțelege prin termenul biserică după Noul Testament? Ce vrea să ne învețe pe noi Domnul Isus despre biserică? În al doilea rând, cuvântul biserică nici nu se află scris în originalul grec, ci eclesia care are o semnificație deosebită, chemată afară din lume. Luther spune, Cred că în această comunitate sau creștinătate toate lucrurile sunt comune și că bunurile fiecărui aparțin celuilalt și că prin urmare toate rugăciunile și faptele bune ale comunității întregi trebuie să mă ajute pe mine și pe fiecare credincios în viață și în moarte, și că prin urmare fiecare poartă sarcina celuilalt, cum zice Sfântul Pavel. Încheia citat din Bartman, precis de teologie dogmatică, pagina 217, Paris, 1938. Petru rezuș, întorcându-ne mai aproape de Izvor, paranteză de ce nu chiar la Izvor, Învățătura ecleziastică, paranteză despre biserică, iese într-o lumină mai puternică în epoca primară creștină, atunci când acest așezământ era mai apropiat de întemeietorul său. Epoca primară a bisericii este mai apropiată de noua accepție a bisericii în planul lui Dumnezeu și poate constitui într-un mod relativ un corector în ghilimele, pentru stabilirea învățăturii celei adevărate, Încheia citat-o, Ortodoxia, Decembrie 1963, Biserica în planul lui Dumnezeu. Iată deci că Biserica în decursul veacurilor, prin depărtarea de izvor, s-a depărtat și de adevăr. Întoarcerea la izvor înseamnă întoarcerea la adevăr, deci întoarcerea la unitate. Petru Rezuș, Biserica a fost înzestrată de Domnul nostru Isus Hristos cu infailibilitate, adică ea nu poate greși. Ceea ce învață sau săvârșește ea este expresia voinței lui Dumnezeu. Infailibilitatea este prezentă și însoțește biserica, nu numai în de ecumenice, cum greșit se susține, ci zilnic, permanent. Încheia citatul, Ortodoxia, decembrie 63, Biserica în planul lui Dumnezeu. Dacă este așa... Atunci cum se explică faptul că în anii din urmă Biserica Ortodoxă a schimbat în cântarea prea sfântă cuvântul Mântuiește-ne cu miluiește-ne, care ani și ani s-a cântat cu mântuiește-ne și altele, după cum arată istoria și sinoadele. Ce hotărau unele sinoade, altele desfințau și așa mai departe. Cum rămâne deci cu infailibilitatea?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 și le propovăduiește, le învață și le transmite într-un glas, ca dintr-o singură gură. Încheia citatul din Contraereziilor 1 cu 10, 1 și 2 și 47. Cultul ortodox, deși zice că biserica este întemeiată de Domnul Isus Hristos, are totuși o învățătură care nu se potrivește cu cele scrise în Noul Testament despre biserică. Mântuitorul Hristos a spus apostolilor, voi zidi Biserica mea, Matei 16:18, adică la viitor, față de timpul când spusese aceste cuvinte. În dogmatica ortodoxă se arată că Biserica cuprinde în sine pe toți drepții din toate timpurile, chiar și îngerii din cer fac parte din ea. Iată câteva citate. O biserică în înțeles larg, a existat și în Vechiul Testament, paranteză, vezi Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă, 1952, editura Centrului Metropolit al Craiovei, 134. Îngerii fac parte din Biserica Triumfătoare pe care o slujesc, paranteză, vezi Teologie și Simbolică, volumul 2, pagina 766, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1958. După Sfinții Părinți, o biserică primordială a existat în Paradis. Paranteză, Teologie și Simbolică, volumul 2, 7.7.3, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1958. Deci, Domnul Iisus, după învățătura ortodoxă, zidește biserica pe ceea ce era început de mult în felul acesta el nu mai este piatra de temelie, cum este scris în Matei 21,42 și în Efesen la 22 și despre care Sfântul Apostol Pavel scrie limpede După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos, 1 Corinteni 3, 10, Temelia bisericii este Hristos care s-a jertvit pentru ea, Efeseni 5, 25, și care este trupul lui, 1 Corinten 12, 12, 13. După dogmatica ortodoxă, biserica, paranteză cea ortodoxă, nu poate greși, este infailibilă, Paranteză, vezi Teologia dogmatică, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București, 1991, pagina 304. Dar oare ce înseamnă modificarea cântării despre Maica Domnului? Prea sfântănăscătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi? Așa s-a cântat până în zilele noastre, și, după cum se întâlnește în toate cărțile bisericești vechi. Astăzi, însă. Biserica Ortodoxă a constatat că e o greșeală cuvântul Mântuiește-ne pe noi și l-a schimbat cu Miluiește-ne pe noi. O altă îndreptare pe care caută să o facă Biserica Ortodoxă este cea arătată de un ierarh mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu. El zice Ce înseamnă biserică de stat? Că nu poți să te desparzi de stat. Statul avea control asupra bisericii. Această legătură cu statul venea din perioada Bizanțului, când statul și biserica erau una, când împăratul Bizanțului era șeful bisericii. În timpul acesta am avut dispute, am discutat și am ajuns la concluzia că s-a terminat. Ce-a fost până la Revoluție a fost una. Acum nu mai putem reînvia nici măcar ce a fost înainte de 1944. Nu ne mai putem întoarce la ceea ce a fost. Încheia citatul din ziarul România Liberă, numărul 609, din 14 martie 1992, pagina 5, articolul Lumea Creștină, Convorbire cu, înalt preasfinția Nicolae Corneanu. Bisericile ortodoxe sunt organizate pe criterii naționale. O biserică ortodoxă se organizează în cadrul unui stat și structura statului devine și structura bisericii. Biserica a menținut conștiința națională a poporului român. Încheia citatul din Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, despre bisericile ortodoxe, ziarul România Liberă, 15 iulie 1991, pagina 5. Săliștenii, paranteză enoriașii, s-au hrănit sufletește din biserică, au căutat în credință și biserică legea românească și limbă românească, Subliniate cuvintele. Ei au găsit libertatea sufletului de a trăi în forme românești. Biserica Ortodoxă a avut o funcție primordială națională, subliniate cuvintele. Citat din ziarul Tribuna de Sibiu, 8 aprilie 1998, pagina 5. Despre Biserică, învățătura cultului Ortodox spune: Nu numai drepții, ci și păcătoșii fac parte din Biserică. Dar păcătoși sunt membri sau mădulare bolnave ale Bisericii. Nu mai fac parte din biserică, ereticii și schismatici, pentru că, deși au fost botezați, ei s-au rupt de biserică, paranteză de biserica ortodoxă, prin credințele lor rătăcite, prin învățături deșarte și prin neascultare de cărmuirea bisericii, paranteză biserică ortodoxă. Conducătorii sunt clerici sau ierarhia bisericească, adică episcopii, preoții și diaconi. Credincioșii nesfințiți pentru vreo treaptă bisericească sunt numiți laici sau mireni. Mirenii se mai numesc turmă cuvântătoare. Cu toate cele arătate mai sus și altele, preotul asistent Alexandru Stan dă verdictul. Adevărul revelat de plin se află numai în Biserica Ortodoxă, care îl și trăiește de plin, subliniat cuvântul numai. Încheia citatul din Ortodoxia numărul 2, 1984, teză de doctorat, Biserica Ortodoxă și religiile necreștine. Biserica cea adevărată este Biserica Ortodoxă pentru că ea singură este drept credincioasă, adică ea are credința cea dreaptă, ea singură păstrează neschimbate și fără nicio abatere învățătura și rânduielile Domnului și Mântuitorul nostru Isus Hristos, așa cum le-au predat Sfinții Apostoli. Biserica nu poate să greșească, încheia citat-o. Vezi în drumător bisericesc 1989, Sibiu, tiparul tipografiei eparhiale. Cum se face că susținătorii și învățătorii ortodoxiei nu se pun de acord ca să ajungă la unitate de vederi cu învățătura? Privitor la cele din Roman 15 cu 17-18 Faptele Apostolilor 2 cu 42 Apocalipsa 22 cu 18-19 Iată ce scrie preot profesor Gheorghe Coman Unele elemente de doctrină s-au fixat mai târziu prin controverse după ce părinții își scriseseră operele Doctrina, paranteză învățătura, dă mereu lujeri noi Încheia citatul din Patrologia Volumul 1 București 1984. Împotriva acestei păreri, Sfântul Grigorie, teologul, zice că a păstrat neschimbată și fără acomodări la împrejurările vremii învățătura pe care a primit-o din Sfânta Scriptură și de la înaintași și Sfinți Părinți. Încheia citatul cuvântarea 33 cu 15 pe Patrologia Volumul 1. Să fim serioși și sinceri în fața adevărului, că și numai cine crede adevărul și îl împlinește, este mântuit. Biserica Ortodoxă spune că păstrează fără nicio abatere învățătura și rânduielile Mântuitorului Hristos. Un prelat ortodox Antonie Plămădeală, Mitropolita al Ardealului, scrie Ortodoxia e de la Hristos și de la apostoli. Noi n-am apărut nici la 1054, precum catolicii, nici în secolul al XVI-lea precum protestanții, nici în secole 12-13 XII precum uniții, nici în secolul al xix și al XX-lea precum cultele neoprotestante și sectele. Suntem un popor care s-a născut creștin, citat din Emilian Birdaș, episcop de Alba Iulia, cuvânt înainte la Noul Testament, tipărit la 1648 de către Simeon Ștefan și retipărit în anul 1988 la Sibiu. Nimeni nu se naște creștin, dar există o mentalitate, paranteză evident greșită, ca cea a lui Dimitrie Cantemir, care dă slavă lui Dumnezeu mai întâi pentru faptul că i-a fost dat să se nască creștin, iar în al doilea rând pentru că a fost nu al altei biserici, ci al celei a răsăritului urmaș. Încheia citatul Opere complete, volumul 1, pagina 109, București, 1974 Pentru cunoașterea și înțelegerea adevărului istoric deschideți Noul Testament și citiți Unde găsiți în Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos învățătura despre cultul icoanelor despre cultul morților paranteză parastase și pomeni despre cultul Maicii Domnului despre liturghie despre cultul sfinților, despre ierarhie și odăjdiile, paranteză veșmintele ierarhilor, etc., etc. Domnul Iisus și apostolii au spus ceva despre toate acestea și altele ca acestea? Tot Antonie Plămădeală zice, biserica locași e și partener și instrument în dialogul credinciosului cu Dumnezeu. O biserică trebuie să fie ziua și noaptea, când e folosită și când nu e folosită, o mărturie constantă a slavei lui Dumnezeu și un cult, o închinare prin ea însăși. Încheia citatul îndrumătorul drumătorul bisericest Sibiu, 1981 Ocupându-se de clădirea de piatră, omul a uitat de biserica cea vie pe care însuși Domnul Isus a zidit-o. Judece oricine, unde e adevărul?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 Cu privire la viața practică a ortodoxilor, iată un document publicat în ziarul Tribuna din 27 aprilie 94, pagina 2, intitulat La ochna Sibiului, Balul Sfintelor Paști, duminică 1 mai ora 20, la Casa de Cultura orașului Ocna Sibiului, va avea loc tradiționalul bal al Sfintelor Paști. Își dă concursul una din cele mai populare formații din județul nostru, Herodox, din care nu vor lipsi Donald și Neluța Zugrav. Sunt invitați și tineri din alte localități. Încheia citată. Spre dimineață s-a încins o bătaie, tăindu-se cu cuțitele mai mulți tineri. Așa o fi o ortodoxia care vine de la Hristos? Vrem să ne înșelăm singuri? Preot profesor dr. Ene Braniște Esența ortodoxiei se experimentează și se trăiește prin participarea la formele, tradițiile, datinile și instituțiile ei de cult. Paranteză, botezul copiilor, cununiile, taine ale căstoriei, spovedania și împărtășania, cultul morților, marile sărbători creștine, paștile, Crăciunul, Boboteaza, Rusalile și așa mai departe. Ortodoxia se caracterizează înainte de toate și se definește prin cultul ei. Încheia citatul din Liturgica Generală, pagina 99, București 1985 Prin ortodoxie noi românii înțelegem minunatele colinde care vestesc nașterea Mântuitorului, datinile și obiceiurile păstrate din moș strămoși la botezuri, unii sau mormântări, troițele de la răscrucea de drumuri, crucile de lemn din satele în care ne-am născut, și în care se odihnesc înaintașii noștri Slujbele noastre bisericești Începând cu Sfânta Liturghie Care reactualizează jertfa de pe crucea Mântuitorului Dar și sunetul duios al clopotelor Care ne cheamă la biserică Unde împreună să aducem rugăciune de mulțumire Părintelui Ceresc Pentru tot ce a dăruit neamului nostru în curgerea vremii Deci, pentru noi românii Ortodoxia nu este altceva decât credința moșilor și strămoșilor noștri, este trecutul de lupte și de jertfe al poporului. Încheia citatul, preot profesor Mircea Păcurariu, în ziarul Tribuna Sibiu, 4 martie 90, articolul „Duminica Ortodoxiei. Ortodoxia și iubirea de neam sunt două noțiuni care izvorăsc una din alta și se întregesc într-o armonioasă conlucrare. Un ortodox adevărat trebuie să fie român bun, după cum un român adevărat nu poate fi decât ortodox. Cuvintele subliniate. Lazar Tritianu, revista teologică Sibiu, 22, pagina 224. Cum se înțeleg atunci cuvintele Sfântului Apostol Pavel spuse prin Duhul Sfânt? Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Colosen 3, 10, Da, în Hristos toate zidurile despărțitoare dintre făpturi cad. Biserica, paranteză locașul de închinare, este tron al dumnezeieștii slave, chip al împărăției cerurilor, dar într-un fel chiar locuirea oamenilor cu Dumnezeu, anticiparea bunătăților viitoare. Arhimandrit Casian Crăciun, de ce episcopul Cămașă Albă, publicat în Telegraful Român, numărul 3538-1989. Împărțirea Imperiului Roman în ramura apusiană și ramura răsăriteană, l-a determinat pe cezarul de răsărit să-și smulgă supușii de sub autoritatea Romei. Așa s-a ajuns la despărțirea bisericii oficiale. Ramura de apus, paranteză catolică și ramura de răsărit, paranteză ortodoxă, latină, paranteză de limbă latină, cea din apus și greacă, paranteză de limbă greacă, cea de răsărit. Biserica ortodoxă născută din motive politico-administrative n-a fost niciodată o mișcare militantă de mase, Ortodoxia a păstrat mai mult un caracter de identitate colectivă decât unul de spiritualitate biblică sau de convingeri personale. Pe preotul ortodox nu l interesează viața oamenilor din parohia lui decât în vederea împlinirii datoriilor față de la bisericii și să nu treacă la altă religie. Nu l interesează viața morală a enoriașilor din parohia lui. Împărații doreau să aibă un stat puternic și unitar, indiferent de părerile religioase. Aceasta nu se putea decât atunci când luptele religioase se linișteau, de aceea ei publicau edicte și legi în care fixau ce trebuie să creadă și cum trebuie să creadă supușii. Iată câteva exemple. Împăratul Teodosie cel Mare, anii 379-395, fixează numele său personal și nu al bisericii, Codexul adevărurilor de credință, paranteză Codex Theodosianus, obligatoriu pentru supușii săi, arătând prin aceasta că biserica și opiniile religioase ale supușilor le consideră de competența sa. Împăratul Zenon, anii 474-491, pentru a liniști tulburarea provocată de diferite curente potrivnice ce se născuseră în urma sinodului al IV-lea ecumenic, Publică în anul 482, henoticonul, paranteză, edict de unire. Împăratul Justinian, anii 527-565, a avut ca formula politicii sale un stat, o lege, o biserică. În tot timpul domniei sale, el a fost stăpânul bisericii, considerând ca drept al său să definească dogme pentru supușii săi. Orice dispută era lămurită printr-un decret imperial, care era apoi trimis patriarhilor spre însușire, după care devenea obligatoriu. El își luase dreptul de a numi și destitui episcopi, de a convoca și de a conduce sinoadele. Magist Lucian Gafton, studii teologice, pagina 454 Biblia Cornilescu este tipică pentru fenomenul bibliolatriei, ale cărui consecințe sunt ruperea credinciosului de Biserica Națională de tainele și de predaniile ei. Protestanții și neoprotestanții români abia numără câteva sute de mii de suflete, în vreme ce Biserica Ortodoxă, Biserică cu adevărat națională, întrunește vreo 16 milioane de enoriași. Încheia citatul din feseniști și Protestanți în săptămânalul Cuvântul București 1991. Mitropolitul Nicolae Bălan scria în revista Oastea Domnului din 7 iulie 1935, pagina 1 Biserica ne naște pe noi. Nu noi facem biserica, ci biserica ne naște pe noi. De aceea creștinii sunt cu adevărat fiii bisericii. Încheia citatul. Billy Graham. Fiecare creștin ar trebui să-și aleagă biserica din care să facă parte pe baza convingerii că în structura ei particulară va găsi cele mai bune ocazii pentru creșterea spirituală, cele mai mari satisfacții pentru nevoile lui omenești și cea mai mare șansă de a fi folositor celor din jurul lui. Citat în buletinul cultului Pentecostal numărul 3-1989 Se poate așa ceva în trupul lui Hristos? Să privim lucrurile de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, de la cuvântul lui, paranteză Noul Testament, spre cultele din creștinism. Dumnezeu nu are alt locaș nici altă casă mai dragă decât trupul omului, paranteză, decât pe om în original, citat din învățăturile lui Neagoie Basarab, editura grecu, pagina 195. Sfântul Vasile cel Mare, scopul meu este unul singur să ajut în toate chipurile la zidirea bisericii, omilia 7 cu 6 la Hexameron. Unul din mari învățători creștini din prima jumătate a secolei al IV-lea, Atanasie cel Mare, scria limpede despre biserică. Să vedem însă pe lângă acestea și predania cea de la început și învățătura și credința bisericii universale pe care a dat-o Domnul, au propovăduit-o apostolii și au păzit o părinții. Pe ea s-a întemeiat biserica și cel ce cade din ea nu mai este și nu se mai numește creștin. Scrieri, epistola 1 către Serapion 28, editurul, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București 1988 în colecția Părinți și Scriitori Bisericești Una din cauzele profunde ale bolii de care suferă biserica este clericalismul, adică distincția între laici și clerici, negarea însă și a principiului biblic al preoției tuturor credincioșilor Iată câteva contradicții între sistemul clerical și preoția universală. 1. El, sistemul clerical, așează un om deasupra celorlalți din biserică. 2. El, paranteză sistemul clerical, permite unui om și darurilor sale să domine. 3. El, sistemul clerical, restrânge libera a darurilor în biserică. 4. El, sistemul clerical, dă naștere la o castă sacerdotală singură autorizată să oficeze în biserică. 5. El, sistemul clerical, sugerează creștinilor ideea că profesionalii pot face toată lucrarea lui Dumnezeu și că o fac mai bine. 6. El, sistemul clerical, face pe creștini dependență în mod continuu de conducătorii profesionali. 7. El, sistemul clerical, adună oamenii în jurul unui om în loc să-i adune în jurul numelui Domnului Isus. 8. El, sistemul clerical, favorizează o interpretare unilaterală a scripturii, paranteză, pastorul difuzând mai ales pe a lui. 9. El, sistemul clerical, limitează libertatea personală a membrului clerului, obligându-l să placă celor ce îl plătesc. Am văzut că sacerdoțiul universal nu constă în negarea slujirilor deosebite, de exemplu, acelei de păstor sau, într-o altă înțelegere, a locului și funcționării tuturor membrilor bisericii. Însă și ideea de laic opus lui nelaic falsifică toată perspectiva biblică. De aceea îmi face bine să eliminăm cuvântul laic din vocabularul nostru Care evocă în mod automat, prin opoziție, pe aceea de cleric, de profesional, de specialist Care a primit hirotonisirea În Noul Testament, păstorul este un laic și toți membrii bisericii sunt, ca și el, niște slujitori Rădăcina răului este structura bisericii pe două nivele, laici și clerici Citat din Cuen, slujiri în biserică, pagina 236 Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu este care să dezbine biserica mai mult ca iubirea de stăpânire citat citatul comentariul la Efeseni, omilia 11, pagina 115 Biserica lui Hristos a suferit nu numai prin violența persecuțiilor și a măgirii pentru puterea vremelnică ci și prin atacurile învățăturilor greșite din secolul al III-lea și până în secolul al 5 lea s-au văzut afirmându-se patru forme de erezii de un caracter atât de fundamental încât roadele lor se mai fac simțite și astăzi în biserică și în lume. 1. Manicheismul Doctrină care atribuie lucrurile văzute materiale lucrării unei puteri rele și întunecate, nelăsând adevăratul lui Dumnezeu decât ce este spiritual. Din aceste vederi rătăcite, izvărăs pe de o parte excesele ascetismului, care tratează trupul ca fiind cu desăvârșire rău, pe de altă parte multe practici învățături false încurajate de principiul fals, că trupul trebuie considerat numai ca având atribuții pur animalice, au intenția de a pierde din vedere originea total dumnezeiască a omului și prin aceasta de a nu exista posibilitatea de răscumpărare a omului și restabilirea după chipul Fiului Lui Dumnezeu. 2. Arianismul, doctrină care neagă Dumnezeirea Domnului Isus Hristos și pune o distanță nemărginită între Dumnezeu și om. El ne împiedică de a cunoaște pe acest Dumnezeu ca Mântuitorul nostru. 3. Pelagianismul, doctrina care neagă învățătura Sfintei Scripturi că omenirea ia aparte la căderea lui Adam. Și învață că orice om născut în această lume este din naștere fără păcat. Această învățătură slăbește în om noțiunea care nevoie de un mântuitor. 4. Sacerdoțiul, paranteză ierarhia preoțiască, învață că numai singura biserică poate transmite mântuirea prin intermediul tainelor bisericești date de către preoți. Ori nimic nu este mai lămurit și mai des învățat de către Domnul și Apostolii săi decât că mântuirea păcătosului este dată în mod gratuit prin credința în Fiul lui Dumnezeu în moartea sa ispășitoare și în învierea sa. O biserică sau o grupare care pretinde că deține monopolul asupra mântuirii, oameni care își arogă dreptul de a introduce suflete în împărăția lui Dumnezeu sau să excludă pe unii din împărăție, taine bisericești sau ritualuri considerate ca indispensabile pentru mântuire, toate acestea constituie o tiranie, sursă de suferință nemai auzită pentru omenire, care întunecă și acoperă calea și astfel sufletul nu poate ajunge la mântuirea dată de Domnul Isus Hristos, pentru că toți cei ce cred, pentru toți cei ce cred în el. Paranteză Paranteză, drumul bisericii, Pagine 33 la 35. Abaterea de la adevărul noului testament despre biserică, paranteză, trupului Hristos, este atât de mare încât nu mai seamănă deloc cu cele scrise. Iată câteva documente din istorie redate de Victor Lazarev, în lucrarea lui Istoria picturii Briantine, Bia, cred că bizantine, volumul 1, paginile 48-49, editura Meridiane, București, 1980 Urmașul Domnului Isus, creștinul adevărat, văzând lumea creștină toate abaterile de la cuvântul scris al noului legământ, nu poate sta nepăsător El știe că datoria lui este să cunoască adevărul și să-l mărturisească Este datoria voastră să cunoașteți dreptatea, mica 3 cu 1 își aduce aminte iarăși că scrie Încetează fiule să mai asculți învățătura dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte Proverbe 19 cu 27 Știind acestea el vrea să asculte de ce este scris Paranteză 1 Corinteni 4 cu 6 2 Petru 1 cu 19 Octavian Paler. În absența unor adevăruri întregi, istoria începe să fie devorată de mitologie iar mitologia e încă și mai greu de combătut ca o minciună. Paranteză, cine a mințit? Articol publicat în România Liberă din 5 septembrie 1990. Un istoric scria, Istoria nu e de vânzare. a citatul, cine vrea să facă târg cu istoria va fi zdrobit de puterea adevărului. Biserica, trupul lui Hristos, adunarea Dumnezeului celui viu, este alcătuită din oameni mântuiți, adică născuți din nou, prin credința în Domnul Isus cel jertfit, deci lucrare neomenească. Nu biserica, paranteză fie ea și cea ortodoxă cu toți preoții săi care și asemenea har, mântuiește sau ne naște din nou, ci biserica este alcătuită din oameni născuți din nou, așa cum am arătat mai sus. Sfântul Apostol Pavel cu glas de foc arată că prin har suntem mântuiți, prin credință. Efeseni 2, 5 la 9 Marco Ascetul scrie Domnul Vrân să arate că orice poruncă e o datorie, iar pe de altă parte că în fierea se dă oamenilor în dar pentru sângele său, zice După ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Luca 17 10 Deci, mântuirea nu este plata faptelor, ci harul stăpânului, citat din Filocalia 1.251. Fer Augustin, mântuirea este numai lucrarea harului, încheia citatul din studii teologice 5.6.1956. Mag Stefan Alexa, vorbind despre convingerile lui Augustin în legătură cu harul mântuirii, scrie... Fera Augustin afirmă cu atâta vigoare necesitatea Harului, încât ajunge către sfârșitul vieții sale să lege mântuirea numai de Har și nu de lucrarea omului, citat din studii teologice 5.6.1956. Sfântul Ioan Gură de Aur n-a înțeles de plin învățătura despre Har. Harul o singură dată este Har. De-al dacă ar trebui ca pururile să fie mântuiți prin Har, niciodată n-a mai fi buni. Încheia citatul din comentariul la evrei, Omilia 9 Sfântul Ioan Gură de Aur Ce vom face deci ca să ne mântuim? Să începem a face fapte bune până când avem trup Să împărțim virtuțile noastre precum cultivatorii pe pământ împart munca câmpului În luna aceasta să stăpânim bârfirea, batjocura, mânia nedreaptă Și să ne punem nouă înșinelege zicând Astăzi vom face cu tare faptă bună în luna cealaltă să învățăm a nu fii răzbunători. Încheia citatul din Comentariul la Evrei, Omilia 24. Sfântul Ioan Gură de Aur Ceea ce eu voiesc este ca prin milostenie voi înși vă să aveți mângâiere pentru iertarea păcatelor, iar cel ce nu dă cu această intenție nu va avea mângâiere. și paranteză filipenii, prin stăruință neclintită în faptele cele bune o atras asupra le Harului Dumnezeu Încheia citatul, comentariul la epistola către filipeni Omilia II Ca și cum pomul sălbatic Ar putea face ceva pentru a determina Grădinarul să-l altoiască Cu privire la biserică Și la viața creștinilor Se pot cerceta și lucrările următoare Dr. Profesor Ioan Bunea Distracțiile în lumina moralei creștine Mitropolia Ardealului Numărul 1-2-1957 Preot Mag Filaret Costea, Studii Teologice 1963, Sensul bucuriei în viața creștină. Studii Teologice, numărul 56, 1957. Îndrumătorul creștin numărul 12. Ortodoxia numărul 3, 1982. Mitropolia Ardealului numărul 5, 1989.